Jag ska läsa texten om vatten. Vatten. Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Du kan inte leva utan vatten. Nu kommer texten till höger om jordgloben: Jorden ligger precis på lagom avstånd från solen för att det ska kunna finnas rinnande vatten. Det betyder, hade vi legat närmare solen då hade jorden brunnit upp, bara varit torr. Hade vi legat längre ifrån solen då hade allting varit is. Jag fortsätter. Tack vare vattnet finns det liv här. Växter, djur och människor. Den största delen tre fjärdedelar är täckt av vatten. Tre fjärdedelar det betyder om vi delar hela jorden jordens yta i fyra delar fjärde delar i fyra bitar så är tre av de fyra bitarna täckta av vatten. Till vänster om jordklotet. Vatten finns överallt. Hav, elvar, sjöar åar och träsk. Hav det är saltvatten älvar det är där vattnet rinner mycket fort sjöar det är sötvatten åar en å är där vattnet rinner kan rinna ganska fort men den är ganska smal den är inte så stor och träsk det är där marken är mycket, mycket våt. Så när du går så kommer vattnet du går på gräs men vattnet kommer ända upp till knäna kanske. Det är mycket vått på marken. Inlandsis och glaciärer det är när det ligger mycket is på marken. Kanske en kilometer mycket, en kilometer tjock is. Regn, dimma, moln, hagel och snö. I markens håligheter, där växter suger upp vatten. Där finns det vatten. Grundvatten som söker sig fram genom olika jordlager. I öknen mellan sandkornen och i oaser. Du ser en bild på en oas. Det är där i öknen där det kan finnas, där växter kan, kan växa, där det kanske ligger en stad, där djuren kan stanna och dricka en oas. Samma vatten om och om igen. Vattnet kan ha burit ett vikingarskepp. Det är den båten du ser. Den seglar på vattnet. Det är ungefär för tusen år sedan. Så i Sverige hade vi den tiden som man nu kallar för vikingatiden. Då reste man mycket med båtar. Det kan vara det vattnet. Vattnet kan ha skvalpat i magen på en dinosaurie. Du ser en dinosaurie. De levde för många, många miljoner år sedan. Vattnet kan ha hjälpt ett äppelträd att växa. Det betyder att det är samma vatten hela tiden. Det, jorden gör inget nytt vatten. Det är inte nytt vatten som kommer ner. Det är bara samma vatten. Alla de här miljoner åren så är det samma vatten som finns på jorden. Man kan inte göra nytt vatten. Ingen kan göra nytt vatten. Det är samma vatten hela tiden. Nästa. Vattnet är det bästa lösningsmedlet. Lösa om du häller lite socker i kaffet. En, en, en socker. En sockerbit, du lägger en sockerbit i kaffet och du rör i kaffet. Så kan du inte se sockerbiten sen. Den har löst sig i kaffet. Den har löst sig och finns i hela kaffet nu. Det är lösa. Vattnet är det bästa lösningsmedlet. Det är ju vatten i kaffe. Vatten löser. Socker, salt och de flesta ämnen. Vatten, Vattnet löser viktiga ämnen i marken och transporterar dem till växterna. Allt det som växterna behöver för att växa som finns i marken det löser sig i vattnet. Så när växten suger upp vatten med sin rot, så kommer de ämnena in i växten som växten behöver. Som Vi behöver vitaminer, vi behöver näring. Växternas näring finns i vattnet. Nästa. Vattnet löser ut det som är viktigt i maten som djur och människor äter. Det är vattnet i oss som gör att näringen i maten kommer dit den ska. Vatten löser smuts och gift som vi människor släpps, släpper ut. Nästa sida. Du ser ett vattentorn. Du ser ett hus med en pump. Pumpen pumpar upp vatten från grundvattenbrunnen. Man har borrat kanske hundra meter ner i marken. Pumpen suger upp vattnet och vattnet går upp i vattentornet. Högt upp i vattnet, i vattentornet. Det är en pump där också som pumpar upp vattnet i vattentornet. Sen går vattnet ut i alla husen. På nästa bild, du ser ett vattentorn. Du ser allt vattnet uppe i vattentornet. Och vattnet går i en ledning, i ett rör, högst upp i huset. När du öppnar på kranen så kommer vattnet. Varför kan vattnet gå uppåt i huset? Hur kan vattnet gå upp? Man förstår att vattnet går ner. Men du har ingen pump om du bor högt upp i huset. Vattnet det går uppåt i huset. Varför? Jo, titta på nästa bild. Det röda vattnet, det står lika högt i alla rören, för de är tillsammans längst ner. Längst ner är det samma rör till alla de rören som går upp. Och då går vattnet precis lika högt som, det går lika högt i alla rör. Och samma är det på nästa bild med husen. Vattentornet, du ser var det ordet står. Och sen är det tre stycken hus med olika våningar. Vattentornet måste vara det högsta huset. För då kan vattnet gå lika högt som vattentornet i alla de husen. Det behövs ingen pump alls. Men titta på huset till höger. Det som är högst. Där är blott Lika högt som vattentornet är. Men sen är det vitt. Där måste man ha en pump. Om ett hus är högre än vattentornet. Då måste man pumpa med en motor. Den sista biten. Sen ser du en bild på Hyllige vattentorn. Vattentornet i Hyllige är vårt yngsta och största vattentorn och stod klart 1973. Alltså man byggde färdigt. Det. 1973. Tornet är 62 meter högt och innehåller 10 200 kubikmeter vatten. Kubikmeter, det betyder en låda som är en meter bred och en meter hög. Den är en meter på alla håll. En alldeles fyrkantig låda som är en meter. Då är det, om du häller vatten i den så är det en kubikmeter. Och Hylljevattentorn är en populär Malmö-symbol. Visar du ett kort med Hylljevattentorn så vet man, aha, det är Malmö. Södervärns vattentorn. Södervärns tornet stod klart 1916. Och var i bruk, alltså användes, i 99 år fram till våren 2015. Så nu 2016 använder man inte det tornet. Tornet är 54 meter högt och innehöll, ni ser dåtid, det är stängt nu, innehöll. 2300 kubikmeter. Nästa sida. Saltvatten och sötvatten. 3% av allt vatten på jorden är sötvatten. Det är inte mycket. Människor och djur behöver sötvatten för att kunna leva. I de fattiga länderna är det brist på sötvatten. Varför är haven salta? Jo, regnvattnet sköljer över jordytan och löser upp olika salter som det tar med sig ut i havet. Så allra först var det inte saltvatten, men allt som regnar ner är sötvatten. Och allt som kommer upp ur jorden är sötvatten. Till höger, det märkliga, alltså det konstiga vattnet. Vattnet finns i tre former, på tre sätt, fast form, det är is, flytande form, det är det som rinner så kommer i en kran som du dricker, flytande, och gasform, det är vattenånga som i moln och när du kokar vatten och när det är vatten, kaffet är varmt så är det vattenångar som går upp. Nästa. Vattnet är alltid på väg. Vattnet rör sig alltid. Att, alltid på väg. När man är på väg, då rör man sig. Jag är på väg till Lund. Jag rör mig, jag åker till Lund. Vattnet är alltid på väg. Det kallas för vattnets kretslopp. Krets är som en ring. Det går runt. En krets, då går det runt. Vattnet är ständigt i rörelse. Ständigt, det är som alltid. Alltid i rörelse. Det rör sig. Som ånga från havet. Som moln och nederbörd, regn eller snö. Som vatten i jorden. Som vatten i bäcken. Och sedan åter till havet. Bäcken, du ser den längst fram. Det rinner en liten bäck till havet. Den drivande kraften, det som driver. det är Inte en motor, men man kan tänka motorn. Det som driver, det som är motorn i detta. Som får vattnet att röra sig är solen. Det är när solen värmer som vattnet går uppåt. Solen värmer havet. Då går vattnet uppåt och solen värmer på marken. Då torkar marken och vattnet går upp. Och då blir det moln och då regnar det ner. Då regnar det ner i havet och det regnar ner på jorden. Och så går det upp. Det går runt i en krets. Vattnets kretslor. Och eftersom vi inte kan göra nytt vatten så är det viktigt att vi är försiktiga med vattnet. På sista sidan. Vad händer med avloppsvattnet? Avlopp det är det som går ut från ditt hus. Ut från din toalett. Ut från din tvättmaskin. Ut från din dusch. Avlopp. Då finns det ett reningsverk. Allt det smutsiga avloppsvattnet som kommer från fabriken och från husen. Ni ser en fabrik längst till vänster. Och ni ser i det röda huset en toalettstol. Allt det smutsiga vattnet, avloppsvatten, kommer in i ett reningsverk. 1. Vattnet passerar en grov sil som tar bort pinnar, och trasor och annat skräp. 2. Man blåser in frisk luft. Då samlas en mängd slam, både Uppe på ytan, alltså längst upp på vattnet. Och på bassängens botten, längst ner. Det tar man bort. Både det översta och det nedersta. Slammet. Tre. Vattnet silas igen. Då är det en liten sil. Kanske en sån sil som man gör kaffe i. eller te som en tesil nej som en kaffesil när man häller på vattnet en mindre sil Oli fyra olika ämnen tillsätts som gör att smutsen klumpar ihop sig så klumpen smutsen de går till en klump Fem, vattnet silas igen. Sex, mm, Det är lite suddigt där. Speciella bakterier speciella bakterier tillsätts som äter upp många farliga bakterier. Speciella Bakterier tillsätts. När vi blir sjuka så kan vi bli sjuka av bakterier. Men det finns goda bakterier också som hjälper till att äta upp de dåliga ämnena i vår kropp och här i reningsverket. Speciella bakterier tillsätts som äter upp många farliga bakterier. Och nu är vattnet så rent. Så man kan släppa ut det. Renat avloppsvatten går tillbaka till naturen. Ut i sjön igen. Så rent är det nu. Det är viktigt att vi har reningsverk. Det är viktigt att man inte släpper ut ämnena direkt, smutsen direkt i havet och i vattnet.